Данила обіймає Мирославу, підводить її ближче до місяця. «Ти...» І сам розуміє, що важко задати дурніше запитання. «Я, Данилку...» Посміхається і зітхає, і схлипує заразом Мирослава. «Прийшов...» «Прийшов...» Скільки думалося про цю хвилину, підіймає її на руки... Притуляє до себе. А скільки днів і ночей я виглядала тебе і коло хати, і коло броду? Але де ти ходиш ночами? Так перелякала? Справді! Тихо по-дитячій засміялась Мирослава. Тебе і перелякала? А вже ж. Туди облукаєш ночами та ще з карабіном? Ми щойно з партизанського загону Сагайдака, Пусти на землю тобі важко. Так ти партизанка? А чого це тебе дивує? Якось не думав над цим. То саме життя подумала. Ще хтось, окрім вас, є жіноцтво? Поки що нема, та й той Яринка, напевне, піде від нас. Нам окрему землянку обладнали, пічі з залізної бочки поставили а в гільзах від снарядів горить вогонь і стоять квіти. Данил рідний, ніяк не віриться. Схуд зблід, певне був поранений. Та був, і куди золькнула Мирослава? В одне щасливе місце, недалеко від серця. він ще сміється, бо вже минулося. А як ти почуваєш себе? запитав бентежичись, думаючи про ту таїну, якою тривожиться кожний батько, якщо він батько. Ми добре почуваємо себе і уткнулись головою в його груди. Спасибі мила, спасибі Люба, цілує її, цілує пшеничний сніп що тепер пахне не матіолою, а лісом і димом. На якусь хвилю вона завмерла біля нього, а потім, стрепенувшись, глянула у вікно. Це ж, Данилку, нам скоро треба в ліси. Я прийшла за одежуючу бітьми. Мене візьмеш з собою? А як ж? Це буде радий. «Ти звідки знаєш?» «Бо він кілька разів питав і говорив про тебе. «Ти ж маєш якусь зброю, бо в нас без неї не приймають у загін». «Отак і говорили вони про любов», сумно посміхнувся Данила. «Ти спробиш, коханий, коли війна. Збирайся, Данилку, бо вже прокидається калиновий вітер, і в броді качки розкльовують ніч» втурив оті слова, якими часто Мирослава зустрічала їхні світанки. Ранковий ліс, ранкові клубки шумів, ранковий плач роси, що вперед осіння пахне вином, і перший вибух сонця на косах Мирослави, і колотання серця, а як його зустрінуть отут? Неспокої сходиться і розходиться коловерть думок. Вони то підіймають тебе на крилах, то жалять немов шершні. Хвилюйся, догадується Мирослава, що турбує Данила, і злегенька притискається до нього плечем, у яке в'ївся ремінь карабіна. «Непокоюсь». «Усе, коханий, буде гаразд», – освітило його таким поглядом, якого, певно, і в світі немає, поправила зброю. Ось тобі тендітна вербичка з карабіном на плечі, ось тобі твоя вірна доля. Коли б то на гаразди пішло, невесло підсміюється над собою, а в думках то зустрічається з сагайдаком, то стинається з ворогом, бо ж для цього і в снах, і наяву поспішив сюди. Тут не пожаліє себе, не пожаліє фашиста, «Будь проклятый вин».